Skulptur 1, Konen med hundene 1991 og Hans Jakob 1977, Valby. Vi starter vores række af besøg på det gamle, charmerende Valby-tingsted, der lige siden Valby var en landsby for bønder, hønsekrammere og slagtere, har fungeret som byens samlingspunkt og mødested. Det kan man egentlig på mange måder sige, at den stadig er i dag. Tingstedet er omringet af caféer og butikker, og fungerer på sin vis som et holdepunkt midt på den livlige Valby Langgade. Når jeg skal mødes med venner og familie i Valby, hedder det så altid. Vi mødes bare ved tingstedet, ikke? Og netop det samlingspunkt kan du få en fornemmelse af, hvis du kigger dig omkring. Her vil du se et sammensurium af samfundets mere skæve eksistenser, børnefamilier, unge mennesker og pensionister, som enten tager et hvil på pladsen, eller som blot passerer den på deres vej. Det er midt i dette sammensurium, at vi finder en af mine personlige Hanne nemlig konen med hundene, der blev opstillet på Tingstedet i 2013. Vi ser en ældre dame med en stilling og foldede hænder, som hun har samlet under barmen. Med forebøjet hoved kigger hun mildt ned på to hunde, som trofaste og hengivne kigger op mod hende. Den ene med en tikkende pote op af hendes ben. Må hun gemmer nogle godbidder i de samlede hænder? Prøv at gå rundt om skulpturen et par gange, mens du langsomt lægger mærke til alle detaljerne. Hvem eller hvad minder konen dig om? Og hvad lægger du særligt mærke til? Konen med hunden er en rigtig hannevarming med alle de skønne skævheder og personlige kendetegn, der vises frem og udpensles. For mig er noget af det mest i øjenfaldende ved skulpturen konens bagparti, der strider så meget ud, at det næsten danner en trekantet hylde. Hendes barm er modelleret med en vis tyngde og befinder sig næsten på linje med numsen. Og det ser faktisk ud til, at brysterne bliver holdt en anelse oppe af de støttende arme. Som varming så fint mestrer det, at disse overdrivelser dog bare med til at gøre personen levende og give hende udstråling. Prøv at se dig omkring, mens du står på Valby tingssted. Og læg så mærke til, hvordan konen med hundene står placeret i forhold til sine omgivelser. Passer hun ikke lige ind? På mange måder er hun blot endnu en valbeborger, som er stoppet op på pladsen under en god tur. Hun gør ikke det store væsen af sig men er portrætteret i et hverdagsøjeblik, som på alle måder, både med stillingsmotiv og hendes udseende, er genkendeligt for mange af os. Ligesom mange andre varmingsfigurer er konen med hundene inspireret af møde med en lokal person. Kvinden, som var inspirationen til skulpturen, boede nemlig i Valby, og hun havde altid godbidder i lommen til hundene, der blev luftet. At den skønne kone med hundene står i Valby er heller ikke tilfældigt. Hanne Warming har nemlig i mange år haft en tæt tilknytning til Valby. Blandt andet efter at have haft bopæl og forskellige værksteder i byen. Det betyder også, at hun, på trods af ikke at være opvokset i bydelen, bliver set som en lokal kunstner af mange valbyborgere. Og jeg har selv mødt mange lokale, som før i tiden var vant til at se hende rundt omkring ofte med sit iagttagende og nysgerrige blik på verden. Om netop Valby har varming før udtalt, at folkene heldigvis bare smilede til hende, når hun glåede nysgerrigt på dem. Og da hun beskrev konene med hundenes placering til magasinet København, lød det. I starten blev jeg generet. Jeg tænkte, åh nej, hvorfor skal hun stå lige der, ude i det offentlige rum, hvor jeg selv færdes hele tiden? Men nu hvor hun har stået der ved tid, så har jeg ikke noget imod at gå hen til bænken ved siden af hende og sætte mig. Når jeg kommer gående ned ad Valby Langgade og ser hende, så sker det oftere og oftere, at jeg tænker, den står faktisk rigtig godt. Her har jeg holdt til i næsten 30 år. Jeg går selv rundt i området omkring tingstedet, når jeg køber ind og sådan. Og så står hun der bare. Det er altså lidt mere genial, end jeg først troede. Hun står det perfekte sted. Prøv til sidst at lade dine hænder glide over skulpturens overflade. Her kan du mærke alle de modelleringslag, som har været med til at give skulpturen sit udtryk og den stofflighed, som varming er så kendt for. Læg mærke til de steder på skulpturen, hvor bronzen fremstår helt blank og poleret. Et bevis på, at mennesker interagerer og rører ved værket. Særligt hundens hoveder er vist blevet adet og klappet et par gange. Endnu en gang noget, der understreger skulpturens integrerede del af byrummet. Om vinteren får hun ofte hue og halsterklæde på, mens den lokale sælger på Tingstedet giver hende nissehue på i december. Under coronaperioden var der sågar bipasserende som sørgede for mundbind til hende. Til sidst kan jeg afsløre, at konen med hundene ikke er den eneste hende varmingsskulptur i Valby. De er nemlig så heldige at have endnu en stående meget tæt på. Inden du drager videre på din skulpturtur, vil jeg derfor anbefale, at du lige lægger vejen forbi Valby Bibliotek. Her finder du skulpturen af den lille spinkle dreng Hans Jakob. Hans Jacob er den yngste af hende varmings fire børn, og ligesom hans søskende gjorde det, har han stået model for hende mange gange. Selvom skulpturen dermed bliver en meget personlig portrættering, er den lige så meget et billede på en hver anden 8-årig dreng, som står og gemmer på noget i hænderne. Måske noget mor og far ikke må se.